Berriak zurikin pantzueri gadai eta berri donapaleuko ospitalean. Aurrak naturalki ukaiteko salabat idikiko dutela eluden hilabetean, berriki etxiden ortezekoaren segida agdezake gisa hortan, Muriel Kandela emaintsa berri sailuntan. Hauzaindegi berri bat, Soki Oskaraz nola eta zer ahalekin sortu den da, egaren dauku, maezid jartek. Tirabirak dira itxasun, balakit rinketaren gainetik. Unen eros presioaren estimaazio berri bat egindadien galdatzen du Roge Gamoi hauza bezak, unen egiteko manera eta presioa gaitzesten ditu opozizioak. 2019, pilota Mundialak, Barcelonaan, Aradioaiteko Selektioak Eskualegian Eldu Den Uriyan, ahartik Estela Euskal Selektiorik izanen aldiuntan ere, eranen daukuk Xavier Kazobo, Nazioarteko Oferazioaren, presiden berriak. Aroari eta aro otzari, Beakobat Lenik, Zorikin Txarlot. Bai, ara, erraiten duzun bezala, ezigarri hotz eginen du, hemen zerospetik bi iru gradoraino, eta beroen entzat, iru lau gradoren ingurian. Et la espaldiando gugu que je qualuntane l'urase do l'ugetik sobre atik sofri sen era araban bizkaian, fa juan e l'urainisme d'utela uraino et bide do mendi l'epoca bide etxiak direla dire Medikoak grebarat deituak ostegu nuntan, MGL karteak dudeitzen, anedo hemen kabineteak etxirik egoitena litaizke eta guardiak egiteare refusatuko dute, ondoko asteetan, Frantzia mailako mugimendua da, ofizioaren ezagutza obe bat nahi dute, konsultako goita boste urotan ezartzea, salatzen dute ere bestiak beste, sertuen egitearen kentzea, farmaziener emaiteko, departamendoko medikoek elgeretaratze bat eginen dute, paueko prefetula intzenian, ostegu nuntan. Elduden hilabetean aurrak naturalki ukaiteko sala bat idikiko da Donapaleuko ospitaliana. Ramberda Olako bat bat zela hortesen eta berriki etxia izan dela. Aktibitate hori Donapaleura tekarzea begio naiz ikusten du. Muriel Candela, Euskal Herribarnekaldeko, Emma Hintzak, harekin mintzatu da, Jojo Bidarketxetaria. Muriel Candela emagintxada eskoalerri barne kalde eta eta diren amak laguntzen ditu molde naturalean egiten. peridurala edo medikalizatze gehiagiri gabe galdegin diogu esplikatzia zer den aurra naturalki ukaitia aurra molde naturalean ukan nahi duen ama bat mugituko da mainu baterat joa itena halko da bere kontrakzioen estitzeko tripako ahnasketa landuko du eta hori baliatuko Bakarrik bere hauha sortzen laguntzeko. Iain, vre, vre preparazio psikologik. Bada prestatze psikologiko bat hauha naturalki ukaiteko. Burk ezakus naturalman. Murielkandelak begi honez ikusten du, Martxo astapinian Dona Paoleko ospitalian, idekiko dela, naturalki hau gukaiteko bat, gainera, molde hori hautatzen duten emazte gero eta gehiago ikusten du. Sentiment que de plus en plus de femmes ont envie vi de d'akuche euh, naturelman. Iduritzen zait, emazte gero eta gehiagok aurran molde naturalean ukan nahi duela. On va ver la... mugimendu zabalago bat molde naturalak eta alternatiboak sekatzen dira, eta urren sortzea Et nahi kiri hortan sartzen euh, da. Jai eus sentiment de recebo de plus en plus de couple. Aitama gerota gehiago erresibitzen dut, dut nire aktibitatea handitzen ari da. A a Souvent les, les parents en fait, posibilitate hori badela, bainan informazio aukaiten dutelarik ama frango interesatua da. C'est de mères sont intéressées par ce Erramezala aurrak naturalki ukaiteko hori martxo astapenean idikiko da donapaleun. Seaskaren lagunak elkarteak lau mila euroko eskaintza girendako ziburuko ikastolari, dola urtea, Seaskako ikasle hori batzu, bilduziren elkartea usortzeko, proiektu desberdinak abiatu dituzte, horietan diru bilitze bat eta lehen urteuntan lau mila euro bildu dituzte, ikusi ziburuko ikastolaren egoera, diru horren eskaintza erabaki dute. Luma Euskarazkoa horzein digiaren estrena eginda bayonan amasei aurra horzein ditu egunean e, odotaratu goita bi aurrek dute izena emana hauzua osoki berritu du Baionako errikoetxeak MBCTik asieta horzein digi da ino horzein osoki eskualduna da burra suan euneko largoita amosta aldiz ezta eskolduna mailiz iriartek aurra luma horzein digi anot du bere ibilbidea esplikatu dauku Bai, uh, eginez, lane lanegunez uh, bagenekin basela orsaidegi hori hemen Baiona'n eta berazukan dugularik auja segidan uh, bagenekin brokatuko ginear hemen izaiteko lekoa uh, guretzat oso importantea baitzen auja izatea euskaldun giro batean. Ezen zuteko bakrik Euskara etxean bait bai normala izaiteko beraren zat, eta ala. Helburua etzen uh, etxetik urbil izaitea bait ziketa aurrzaindegi Euskaldun batean? Hori da, bai, argunt. Eta etxetik urbil uh, ba genituen beste aurrzaindegi, edo nu nu, edo txikitzeko auja beste aukerak, baina uh, gure ezat Euskaraz izaitea zen kriterio prinsipala Gero kontengira beste kriterioak baitira hemen, ere aurzein digi behia, ekologia, kopuru tipia, bistana, badira alde hainitz, bainan uh, lehen kriterioa zentzinez euskada zizaita giroa. <laughs> Proiektuak sei da hamar mila euroko aurreundua du gehiengoa egiko dilustatua dirustatua gaur egon baionak bergeta largoita bi toki ditu auein degi desberdinetan eta egiko etxak jakin beste ausein degi beri bat irikitzekotan dela baionan heldudan txtzeana. Emeza, labodantxakoa, segurantzakutxako bosetan parte hartzea euneko goita ama iru pasakoa izan da departamentuan, do labosturte baino gutiago da, iru kolegio badira eta laborarienian dute geienik bozkatu, hor bozkatzen altzuten laborarien erdiak egin baitu amar milako batek lehen kolegioan laborarien ean eunta irurogoita bat ordezkali eutatuak izan dira, nagusen ean berroita eta iru gerren kolegioan langileetan, hor sindikat listak ziren, eta zer deten Eta nahositu da a, Largoita lau alki eskulatu ditu CZ-Zek berroita emeetzi CZ-Tek amabi eta ZFT-Zek alki bat Zuzenketa bat atzoa ipatu dugu Naute txen konsiloko erabakiaz Euskal Herriko Estituzio berriaren Inguruan otxailan pentsatuazen Seminarioa gibelatuada Hautez kunde kampaina Urbilegi baita Atik proiektua barnatzeko lana Estagelitzen eta bilantalde bere ala Osatuko dira bat Eriel Cargota Kochermitschuta eta bestien Eriel Cargoba Kocheko bispeilu autetxikin institutsio berriaren kompetentzia kantola keta eta fiskalitatea dira besteak beste dura toka Estimazio berri bat galdatu du, Roge Gamoi, itxasuko hauza bezak, balaki trinketa pribatua alkola licentzia eta bi lur puska eskula ditzan, nekoak gain den trinketaren inguruan zerbait egin behar dela, ados bali madira, hauza bezak eta geien egiteko manera eta presioa salatzen dituzte, simunetir Balaki rinketaren eskuratzeko manerak, edo tabaldintzak, zatiketak sortu zituen oposizio eta geiengoaren artean. Oposiziokoak hiru eskaera egintzizkio ten hausapesari. Proiektua berrikustea, erosteko deliberua ezestatzea, eta erritarekin eztabaida publiko bat egitea. Eskaira guziai ezetza ukanik, oposiziokoak errikurtso bat pausatu zuten prefetari. Ondorioz, prefetak seetasuna galegin dizkio, Jose Gamoi hausapesari. Interes pribatu eta publikoak nahasten diren jakiteko geroztik auzabezak estimazio berri bat galdegin du Roger Gamoi. Maintenant on a redemandé une nouvelle estimation au deliberatu bazuten, orain printzipiozkoa akordio bat baitzik etzela, aipatzen du ausapesak. Ze reverden rakoa zuntsipal, bizko se dité qu'une décision de principe. Aldaketa hori ingibilatze gisa ikusten du oposizioko Philippe Laskariek. Bego gunean tenter faire amlique, eh du Eta guai, azken kontseiluan mesandik, bon, medena den hartu gineen liberoa principios code libéraloa baizi ketzen. bere 19 piska bat. Oposiciokoan beste kritika izan da proiektu eza espaita baita hainbeste diru itxuki xautzen ahal. Filip Laskarrai. Ez zelaik herria konsultatu nahi, izi herria txomaiten jatzen bai engaiatzen dik herritar herri usia, herritar guziak engaiatzen dik urte enzat. Baina justuki hau zapezaren arabera, herritarrak hauteskunde egunean bozkatuz engaiatu dira. Jose Gamoi. E, Simon Reelu, avec la majorité de l'équipe, qui était là, c'est que, et ils ont confiance, et ils m'ont dit, c'est d'un machinat du trinque, mm -hmm, mm -hmm. 400.000 euros oposiziooko fil Plaka jaek ez du berdin ikusten. E, nik ikaragagi atsobaiten dit kolako adierazten bat,ta hor lehenik erdiek ez bozskatu entso erdiek bestalde bozkatu dutenek ere, Ez die eman orako e, txekesuri berak nahiri nahitera nahidin, nahidin gisa. Joriekola ez adostasunek segitzen dute. Baina azpimatzeko da besteetan pribatizaen bada hemen alderantzi eginen dela. Eta opozizikoek idatzi artikulua hauza pezak zentsuratu izana ere salatu dute, erriko aldizkarian ez baita agertu, eskubideosua dutelarik xalaketan gelditu ordez, opozizioneko bizerendek beste aldizkali bat agertzeko dute. Pilotan 2000 eta 11 orzian Barcelonaan iraganen den mundialaren dako xailkatze xapelketa eskualerien jokatuko da, partez, elduden urrian, Paris eta Pauen tresnen dako bainan baita ere, bayona senpere GILU ARRENGOITZE DO NAPALEU EDO IESARRIKO TRINKETE BERRIAN ESKUSKA INDAKO HORI Uriaren irutik amekarata. Eta euskal selekzioaren arteak etzirela arras etxia kustezutenek giebelerat giemerko dute. Xavier Kazobon, nazioarteko presidentak, argi eta garbia dira zidu eskaldunek ezingo dutela beren nazioa defendatu partida doxapelketo oficialetan lagun artekoak jokatzen alko dira Espainiako federakuntzaren baimenarekin baina beste dikez Xavier Kazobon nous pourrons réaliser un grand nombre de rencontres entre Eushkadi et d'autres pays avec l'accord de la fédération Espanol. Partida init zantolatzen alko ditugu Euskadi eta beste resumen artean, baina beti lagun artekoak izanen dira eta Espainiako federakuntzaren baimenarekin. Munduko sapelketa edo munduko koparendako batsi auregi Euskadiko presidentak ongi badaki zoin den gure jagera, Nazioarteko Olimpiak komiteak babesten duena, ergane baita Espainiako selekzioak jukatuko duela. Evoela, jo bepa mentir, ille ze, jo lue di, voela voilà esko jo peo fer, e voela voilà esko jo nupe. Ez nahiz gezugetan hariko, badaki egana diot ara zer egin dezaket ara zer ezin dutekin eta ara zer ez dudan eggininen. Egun, ospatu dezagun elgar mintatzen dugula elgar telefonatzen dugula helgarekin zerbait eraiki dezakegula, baina ez gaiten fite eilean. Na bat joan bezoin. Fite edo eki beti ere, Euskaldunek kanzie eta Espainiarren kolorekin jokatu beharku dute heldu den edohelu diren urttieetan ere, Burulatzeko itzordu zonbait elgarrenzun ulertu eta onartzeko xedez Euskal Gataskaren bialdeetako biktimak elkartuko ditu Bira soan elkart bizitza izeneko jardun Euskal Gataska eta bake bidearen baitan Antseta irratiak lokarri laguntzarekin antolatulik Iru inguru probusatuko ditu, lehena gaur da Zazpiontan ondarrabiko itxasetxean Etak antiterrorismo taldeak edo guardia zibilak baitu edo hilen Familiakoak bilduko dituzte Onda rabian mahi beraren inguruana. Eta bestalde Otsailostegunak abiatzen dira Ekonomiaren bertokiratzia Eta luraldiaren Gaintasuna izanenda gaurko gaia Sebas Christi Eta patxi bergararekin Euskoa eta Ieneraren Ardu ladunak Donapaleoko serbitxugunian hori gauratxeko Zorziak eta erditan Eta besteliko raino Gaur zazpieket erditan baionako kalostrapian Iztaino bat Maribis Ostaliaren antzerkia Ondotik asisko eta peio bestialdekoak, Aratsuntako behatzuntan miagitzeko eta balen berriz eta muasek, do miosek obiko egan Frantzesk Antariaren